Ну гаразд, махнув рукою Марусик, у ліс, то в ліс. Журавель порався біля скособочених дверей повітки, які він так і не полагодив ні позавчора, ні вчора, тому так рано й встав. Побачивши друзів, він здригнувся. Дуже вже рішучий вигляд вони мали. А коли друзі виклали йому суть справи, журавель сумно зітхнув. «А я?» Мене, значить, кидаєте? А тобі тікати нічого, в тебе нема причин. Та їсти нам носитимеш, сказав Сашко циган. І тобі ж треба он ондоповітку, і дрова, і воду. Журавель ще раз зітхнув, але сперечатись не став. Не вмів він сперечатися. Македонський курінь хлопці виявили торік зовсім випадково, коли ходили по гриби. Він стояв на краю западини, серед густих кущів і був майже непомітний. Сплетений з міцних гілок, укритий товстим шаром почорнілого злежалого листя, він, здавалося, стояв тут цілу вічність. «Ого!» – виглянув журавель. – У ньому, мабуть, ще Олександр Македонський жив. Він саме тоді читав книжку про Олександра Македонського. Так і прозвали вони його «Македонський курінь». І якось, коли їх застала в лісі гроза, вони ховалися в курині від дощу. Було затишно, пахло грибами, прілим листям і глицею. Десь у горіша у кронах дерев дощ блискало і гриміло, але в курінь не потрапляла жодна краплина. Довго потім хлопці з приємністю згадували «Македонський курінь». Його побудували, мабуть, туристи грибники, що частенько навідували на машинах наш Губанівський ліс. Найкоротший шлях до Македонського кореня пролягав повз бакай, та хлопці, не змовляючись, звернули вбік і дали доброго гака, обминаючи озеро, хай йому грець. Ніхто його, звичайно, не боїться. Але просто неприємно дивитися на нього. А для чого, питається, робити те, що неприємно? Як завжди у переломні вирішальні моменти життя настрій був тривожно-урочистий. Не хотілося ні говорити, ні слухати. І йшли мовчки. Сашко Циган і Марусик несли по великій торбі з харчами. Журавель ніс дві ковдри. У лісі тихо було, хоч Максій. Наче ліс разом із ними переживав урочистість моменту. Вони ледве розшукали курінь, двічі проходили повз нього і повертали потім назад. Десь має бути отут, а не видно. «Не знайдуть!» – стевнено сказав Сашко циган. «Раз ми не одразу знайшли, ніхто нас тут не знайде». «Ага!» Сказав Марусик І в голосі його було не стільки радості Скільки прихованого суму Журавель м'явся Переступав з ноги на ногу Йому не хотілося розлучатися З друзями А може, може давайте гриби пошукаємо Несміливо запропонував він А що? Давайте Підтримав Сашко циган І гайнули хлопці по гриби Той Хто збирав коли-небудь гриби, знає, яка то заразлива штука. Тільки почни, і як воно заспокоює. Всі думки з голови фіть і нема, всі почуття серця геть. Ні про що не думаєш, одне тільки на умі – гриб. Де ти, голубчику? Де ховаєшся? Чи під оцим здибленим опалим листям? Чи під оцією згорбленою глицею? А коли усміхається тобі удача, Ти вже нічого не чуєш, Нічого не бачиш, Не помічаєш. Голову до землі І як той пес мисливський. Сьогодні Хлопцям щастило, як ніколи. А коли щастить і час летить, мов на крилах. Сонце вже повернуло на вечірній круг, коли вони нарешті?